Josemi Beltran gaixo guno? Gaixo, eguno. Eh, Aurten ere giza biden zinemaldia izango dugu donostian, amasi edizioa, ospatuko duzue, eta errandu zuen ez, e, aro bat bizitzen mm -hmm. zinemaldia daunakoa, mundu mailan ere bere lehikoa duen, ez da? Ba ez daude, agian hainbeste edizioekin ez daude gure Motatako e, giza eskubideen sinemaldi gehiegin bentzat edo gutxienez e, estatu mailan e, nazioartean bai badu daude europa mailan eta ba e, ainso zen ere gu eh banasie sare batean gaude saltuta baita ere beste festival desberdinekin. baina bai uste dut eredua festivalaren ereduan asketa hori proiekzio erakusqueta solasaldien artean ba bueno nahiko finkatuta dagoela eta bueno, ba, geratzen edo tokatzen saiguna urte surte da hobetzea kalitatea eskatzen duguna sakontzea gai desberdinetan eta hori da beti dugun ergonka bai baia helburuak betetzen ditu. Ba, niuste bai es, eh ba, saia da beti, no? esatea ba, filmak e, ikusteko edo hau esalako kultura ekimenak e, nola, nola aldatzen dute mundua edo egoera saiak edo nikuste dute eh sinegileak e, saiatzen direla eta eta askotan lotzen dute baita bere, bueno, ekarpena egin egoera desberdinei. Eita, horrek beti ikusten, hori beti ikusten dugu, ba, e, ikusleenga, no? eh jendeak ateratzen denean, eh are totatik, ba, siurazki zeozer bergia beintzat pentsatu dute Gaia gai orren inguruan edo bere gure jarrgera eh agian ba, aldatuko dugu naiz eta pizkat izan. Nik uste, tirudi desberdinak eta mezu desberdinak e, botatzeko ardura hori badugula zeren askotan ba, ba komuniek abidetan, edo, bueno, ba, Twitter enbidez, edo Facebook enbitartez, eta bar, ba hori e, sakontzeko e, lekurik ez dago. Eta nik uste hau bezalako zinemaldiak e, eta kulturek italdiak daukatela e, bueno, ba, ardura hori eta bete behar, hori baita. Ogoi tamar, Film luze, ogoita iru film labur, lau erakusketa, ipatu mm -hmm. eta hainbari arduera e, izanen ditugu apirilaren ogoitiko gaita zazpira, gai ezberdinak, unkitzen dituzu, beti giza eskubidei lotuak, aurtengo edizionola da esken dituko zenuke. Bueno, beti oso, oso lotuta aktualitatearekin, ikuste, batez ere dokumentalaren munduan hori gero eta errazagoa da, ba, dokumental askar modu eskar batetik egitea, ba, adibidez, e, errafuziatoen krisialdiari e, buruz, e, bueno, ba, lan asko ikusi ditugu e, lagur metrai, luzemetrai gai honen inguruan, eta azkenik e, bautatu ditugu Higuei ba, higuei, artistaren e, lana, human flow, e, marea humana lan izugarria. Errezu ziren, e, e, bueno, artean ba, egon da, e, munduan zehar, e, egoita iru herrialde desberdinetan. Baina baita ere, siriako, siriako egoera egongo da datbi, finle desberdinetan. Beti emakumeen borroka e, daindarkeria matxista esan da gure, gure festivalaren e, bueno, badenean edo nortasunean eta, eta baitare aurten inaugurazioan El Orden Divino filmarekin egongo da eta A Better Man, eta Beauty and the Dogs beste, beste fil, filmekin baitare adin txikikoen sufrimendua egongo da deskatuta eh bueno, ba, hiru eh, eh, dokumentaleekin Alicia eh bueno va dugu film honekin Muji da Palestinako mutil bat, istoga hospital batean eh, bizi dena Eta el silentzio orgoto e bullying kasuei buruz, e, kasuotan, bueno, ba estado mailan oso dokumental interesgarria da ba hori. E bullying, e, bullying buruz bai. Leiaketan e, diren filmak dira? Belak. Bai, e, bueno, guri leiaketa hitza gustatzen e, da zaila ofiziala, du e, dut daukagun e, saria dira e, gehienez, bueno, simbolikoak dira, e, da e, dira publikoaren saria, e, publikoak hautatzen du a bere gustuko film handiak eta gero anistia internazionalak ba, aukeratzen du baita epaimai bat, eta epaimai honek ba, aukeratzen du ba, film bat zaila ofizialeko film bat, eta bueno, baita ere zari simboliko bat ematen diote. E, Daukagun sari ekonomiko bakarra da honenari e, kasu hontan e, epaimai gazteak aukeratzen du e, laburmetraia e, eta bueno, ba, laburmetraia lagun metaje kere maten digute aukera ba, beste gaiak saltzeko festivalean beti asmoada e, orekatzea e, ba indar cinematografikoa eta eta mezua eta filmaren mezua orduan ez dira ia dokumentala piskat kalitate visualarekin eta kalitate cinema, cinematografikoarekin baita ere gure ikuspuntetik mm. Sari e, berezi bat ere ematen duzue, egindako ibilbidea omentzeko nola baita eta aurten e, lo jankante frantziarra e, izan duzue. Bai, e, uste gu ja merezi duela eta baita ere ba, izan daukera polita bere azkenengo filma estreniatseko festivalean, latelie, e, el taller de eskitura. Eh, bueno, la clase filmarekin oso esagunain zanzan, baina baita ere beste, beste film desberdinak egin ditu Fossfire adibidez, emakumen eh, Scooby Buruz, edo regreso a Itaka, eh, Kuban, eh, Kuban Kokatuta edo lan munduari buruzko baitare filmar, recursos humanos adibidez, beti bere, bere sineman beti badago begirada etika eta eta humanistikoa nire ikuspuntutik, eta uste dugu ba, bueno, benetan e, bueno, ba, zinegile soziala dela e, bueno, ba, esan dezakegula esan dezakegula, bai, ba, duda, duda barik. E, beste aurreko edizioetan ba, bueno, beste mutatako roberge digian edo dipa meta, Indiako senaria izan dira saridunak baita ere gure gure sinemaldian eta bueno hartengoa logan kante izango da. Uhum. Bururatzeko eran dendugu filmetatik haratago eh, hainbat ekimen burutzen dituzolarik eh, interesgarriak direla ere eh, antolatzen dituzuen eh, solasaldiak ezta. Filma ikusi eta ondoren eh, hainbat gonbidaturen artean eh, solasgunak ere proposatzen bait dituzue gaiari buruz mintzatzeko. Uhum. Bai, batez ere beti zazpietako e, eman naldi horietan, nire eguneru ba, dugu Zola ba, Zaldirako tarte handi bat. Askotan e, zine sortzaiekin, zinegilekin, zuzendariekin, baina baita ere ba, gaiarekin lotura daukaten e, jende desberdinak. E, agian filma agertzen dira, edoz dira agertzen, baina bueno, e, lagunduko dute publikoa ba, pizkat Sakontzeko ideia desberlinetan edo hemengo Euskal Herriko egoarekin lotxeko ba, ba filma, filma,dez aurten foodkup dokumentala hitxe e, egiten dugu Brutlineko supermerkatu alduratsu bati buruz eh eta solasaldian izango dugu ba, hemen e, euskal herri mailan ba, beste kooperatiba eredu batzuk eh ba esagutxeko, esagutxeko aukera, no? baina adibidez, bueno, beste solasaldietan eh Pakotxe Berria buruz zit egiten izango dugu edo edo bueno, ba, e, historikoari buruz ba baita ere abokatu, argentinako abokatu garrantzitsu bat izango dugu baita. Bara, eh, apirilaren hogeitik oita zazpira, iraganen da giza diden festivala donostian, e, film guztiak bertxe originalean ikusial izango ditugu, batzuk euskaraz azpitutu ere izango dira? Bai, e, bueno, badago nazketa, beti da jatorrizko beltzioa, filmaren arabera, eta bai, emalaldi emanaldi batzuk dira dira euskaraz adibidez eh, logan kanteten eh, itxiera itxiera filma latelie euskarazko azpidatzieekin botako dugu bakarrik eta eta beste emanaldi batzuk eh, gaztelaniaz o sea, que, bueno, segun programan agertzen da eh, ba, filmako itaren hizkuntza eh, izan daiteke Frantziarrra edo arabiera edo ingelesa baina baina gero hori beti edo gaztelenaz edo edo euskaraz ba. Am esker zuei.